До вирішення цієї проблеми слід підійти дуже відповідально, сказав він. Немає жодної причини на те, щоб люди, які погодились на вживлення датчика, вічно фінансували витрати на здоров'я тих, які від нього ухиляються. Тож для того, щоб врятувати систему соціального забезпечення, цукор відтепер буде дозволено власникам довідки про вживлення, за винятком поліціянтів, яких від цього звільнено». Тепер доведеться показувати сертифікат перш ніж купити щось у кондитерській – морозиву, содову чи інші смаколики. Торгівці, а також ресторатори будуть зобов'язані перевіряти наявність сертифікату, а дотримання цієї процедури підлягатиме регулярному контролю поліції. Така міра видалась мені справедливою, я справді не розумів, чому надалі маю платити за тих, хто відмовляється від технологічного процесу. Датчик був невидимим, його вживлення безболісним, він давав нам змогу пильно стежити за своїм здоров'ям. Це було задля нашого добра, відмовлятись від нього принаймні смішно. Звісно, був цілий кортеж незгідних їх, які щосуботи маніфестували в ім'я власної свободи. Щоразу та сама пісня, але було очевидно, що вони поступляться. До того ж було одразу помічено поліційні десанти у ресторани під час десерту, щоб проконтролювати наявність сертифікатів. Те саме при вході в кафе «Морозива» та кондитерських якраз те, що може вгамувати останніх непокірних. Обжерливість рано чи пізно зламає їхню непоступливість. Власне, через цих людей система соціального захисту показувала жахливий дефіцит, як нам пояснили міністри, яких запрошували на телевізійні програми. Їхній спротив міг призвести до банкрутства системи. Просто неймовірно, скільки може бути безвідповідальних людей. Кілька зовсім нечисленних лікарів, які в минулому говорили про ризики для здоров'я датчиків, імплантованих в тіло, знову виступили з проханням про застосування принципу обережності. Їм бракувало можливості збоку глянути на ці технологічні досягнення, та їхній вплив на людське тіло варто провести попередні, значно глибші дослідження. Міністр охорони здоров'я одним порухом змів цей аргумент. Завжди, сказав він, знайдуться люди, що відмовляться від прогресу, що воліли б лікувати людей кровопусканням, як у часи Мольєра. Це остаточно заспокоїло пертюхів, які більше не наважувались морочити нас старосвітськими страхами. Моя сусідка зізналась, що попри все відмовлялася від вживлення датчика, посилаючись на якісь божевільні аргументи, від яких я не тямився. Того дня вона дуже мене дратувала, адже належала до кола людей, які виводили з ладу всю систему. Віднині я дивився на неї інакше, намагався уникнути зустрічі, помітивши на сходовій клітці». Жодного бажання до неї озиватись. Дехто також уявляв, що одного дня наші покупки солодощів будуть зумовлені зеленим вогником на датчику з урахуванням нашого здоров'я. Справді, бо скільки ще є параноїків, що у всьому світі готові бачити фільми-катастрофи. В будь-якому разі мені було байдуже. Поза моєю незначною склапкістю до шоколаду, мені більше смакувало солоне, тобто це на мене не обходило. Уряд розгорнув широку компанію комунікації в засобах масової інформації, щоб спонукати до встановлення біометричного датчика, висунувши слоган «Кожен датчик-імплант – свободи вашої гарантії». Одного разу, їдучи в офіс на автономній машині, я збагнув, що всі мої поїздки записані в централізованій системі управління, яка в реальному часі керує переміщенням сотень тисяч авто. Отже, менеджерам системи відомо про кожен мій порох. Від цієї думки стало якось ніяково, так не мов би за мною постійно стежили. Потім я подумав про щось інше. У будь якому разі, однаковісінько, мені нема в чому собі дорікнути. 17. Крістос поклав слухавку. Останні засоби, які описав йому Том, не належали до методі впливу, що випливали з Хартії Бідермана. Втім, їх можна було чітко ідентифікувати. Він так і не наважився сказати, бодай, щось тому, в який відмовлявся б його слухати. Хай там як, але нехай він краще зрозуміє ситуацію в цілому, коли прочитає його невеличку розробку. Тож знову сів за комп'ютер і взявся за продовження. Перелік інструментів, маніпуляції масами. Продовження. Від Крістоса Анастопулуса. Видавати парадоксальні приписи. Парадоксальний припис – це наказ, який веде до результату абсолютно протилежного, тому що начебто озвучено у приписі. Приклад. Наказ «Будь спонтанним» замикає того, кому він призначений, у неможливий вибір. Підкорившись наказові у намаганні бути спонтанним, він виявиться будь-яким, тільки не спонтанним, оскільки його поведінка буде результатом покори. Якщо ж він, навпаки, відмовиться підкорятись наказові, тоді доведеть свою спонтанність, яка відповідатиме отриманому ним наказові, внаслідок чого мимоволі виявить слухняність. Обіцяти свободу тим, які підкоряються, зробіть так і завдяки цьому станете вільними. Наказ спонукає думати, що свобода отримується після покори цьому наказові. Наслідки? Парадоксальний припис несвідомо сіє розгубленість і блокує вільний вибір індивіда, підштовхуючи до відмови від будь-якого критичного мислення. Він перешкоджає суб'єкту зробити вибір відповідно до власного бажання. Грегорі Бейтсон та його група психологів школи імені Паоло Альто показали, що парадоксальні приписи породжують такі ментальні хвороби, як шизофренія. Висміювати позицію незгодних. Йдеться про висміювання позицій незгодних з тим, щоб підірвати до них довіру, перешкоджати народові слухати виступи, роблячи їх повністю смішними в його очах. Приклад. Якщо хтось висловлює сумніви про небезпечність нової технології, звинуватити їх у бажанні повернутися до освітлення свічками. Наслідок дає змогу уникати обов'язку давати відповіді по суті, перешкоджає будь-якій дискусії. Сіяти розкол. Розшаровувати населення, вихваляючи згодних, які погоджуються дотримуватись вказівок, і призираючи тих, що чинять опір відповідальним за ситуацію приписувати незгодним відповідальність за втрату свободи згодними, навіювати гнів згодним, щоб спонукати населення відкидати незгодних, їх почнуть засуджувати, виключати, маргіналізувати, тоді інші схвалять примусові заходи, які нарешті до них застосуються. 18. У зв'язку зі спалахом кількості депресій та ментальних захворювань у країні, Уряду довелось прийняти рішення про те, що витрати на сеанси психотерапії візьме на себе соціальне страхування. Чи наважуся я на наступний крок? Уже чимало місяців я відчуваю напади депресії. Слід також зізнатись, що я посварився з половиною своїх родичів та доброю третиною друзів через події, щодо яких ми ніяк не могли дійти згоди. Несподівано я відчув себе трохи самотнішим, ніж раніше, бо віддалився від близьких, на яких досі міг покладатись. Це були люди, яких я любив. А розірвати зв'язки з родиною не так вже й безневинно. І на мене це дуже вплинуло. Слід зазначити, що відмова людей від прогресу і бажання обійтись без технологічних нововведень, які дають змогу рятувати життя і, відповідно, систему охорони здоров'я, дратували. Навіть консьєржка нашого будинку, пані Бланшар, яку я завжди дуже поважав, відмовлялась від біометричного датчика, і все через невиправдані страхи. Коли я спробував їй втомкмачити правду, вона послалась на автономні машини, які, як твердили, дуже надійні, проте чимало люду відправили не на той світ. Це все через хакерів, конструктори тут ні до чого, пояснив я. Зрештою, все припинилось. Подейкували, що уряд заплатив викуп – до наступного разу, зауважила вона, переконати когось, хто має свої закорінені судження, неможливо. На щастя, більшість людей дотримувались урядових заходів. У 65% населення автівки були автономні, горизвісні датчики було вживлено 80%. Пропагандистська компанія тривала далі. Останній постер був простим – і досить зворушливим, бо був написаний від першої особи шрифтом, що нагадував рукописне на письмо малої дитини. «Імплант мені вживили, в безпеці залишили». Якось вранці я слухав по радіо, як міністр після інтерв'ю відповідає на запитання слухачів. Один з них поцікавився, коли для водіїв буде знято зобов'язання одягати шийний корсет за кормом – це залежатиме від ваших зусиль, відповів він. Я сподівався, що всі одностайно докладуть зусиль, щоб пересісти на автономні машини і покінчити з обмеженнями. Як дивно, то, до якого вдався міністр, навів мені якийсь дуже далекий спогад. Минуло трохи часу, доки мені спало на думку, про що йдеться. Це сталося у моєму дитинстві, коли вчителька сказала класу, що можна буде отримати цукерки, якщо ми надалі старатимемось. Кумедно, як простий вираз чи інтонації голосу, який його вимовляє, може повернути вас на багато років назад і змусити пережити дитячі почуття. Ось у такому ще досить похмурому контексті уряд повідомив гарну новину. Вона була, мов, бальзам на серце геть усім, він запроваджував загальний базовий дохід. Про це говорили кілька років, але так і не робили рішучого кроку. Цього разу все було інакше, люди мали отримувати право на це, що, чесно кажучи, тішило. Доповнення до доходу для тих, у кого невелика платня, просто дохід для тих, у кого його не було. Бонус – куди не кинь. 19 Перелік інструментів, маніпулювання масами продовження від Крістоса, Анастопулуса. Опитування людей. Звертатись до людей, як до малолітніх дітей. Вживати слова і поводитись так, як це робили надміру турботливий батько. Наслідки. Дає змогу знешкодити критичне мислення індивідів. Сприяє розчиненню їхнього опору, спонукає до покори. Крістос пам'ятав слово Хомського, яке спонукало його до тривалих роздумів. Світ не вигоннагороджує чесність і незалежність. Світ винагороджує покірність і рабський послуг. Загальний базовий дохід – це один із типових видів допомоги, які стали необхідними, щоб компенсувати згубні наслідки глобалізації – а водночас зробити громадян залежними від держави і доброї волі її очільників. Через несправедливу конкуренцію глобалізація знищує робочі місця і веде до зниження заробітної плати, роблячи людей безпораднішими. Щоб жити на відповідному рівні, люди мають отримувати вищі зарплати, але глобалізація цього не дозволяє». Запроваджуючи конкуренцію між працівниками, місцевими і тими, які на іншому кінці світу отримують у 20 разів менше, підвищивши зарплати, місцеві підприємства не змогли б витримати глобалізованого суперництва. Тож вони приречені на банкрутство або на перенесення виробництва в інше місце. Відповідно, багато людей працюють повний робочий день, але не заробляють достатньо, щоб забезпечити собі належний рівень життя – тоді урядом доводиться їм допомогти, використовуючи для цього бюджетні кошти, які за нормальних обставин призначені для функціонування державних служб, що занепадають дедалі більше. Оскільки цього не вистачає, держави дедалі більше обростають боргами. Але розквіту людської особистості така модель аж ніяк не сприяє. Для того, щоб розвивати самоповагу для людини, дуже важливо самостійно давати собі раду в житті а не жити за рахунок соціальних виплат, працювати і забезпечувати гідне життя власною працею, а не основоположне право людини. Те, що рівень мінімальних зарплат у Європі є таким низьким, ненормально і шокуюче. В такому контексті загальний базовий дохід – це своєрідні кишенькові гроші, які батьки видають дитині, бо сама вона не здатна заробити на життя. Здетиніла милостиня, щоб люди могли не думати про несправедливе стримування росту зарплати зумовлене глобалізацією. Крістос зітхнув. Було б значно доречніше переглянути правила світової організації торгівлі з метою ліквідації несправедливої конкуренції – а тоді спонукати підприємства підвищувати заробітню платню. Замість загального базового доходу краще було б збільшити виплати тим, хто справді цього потребує, як-от людям з інвалідністю, тим, хто самотужки виховує дітей, тим, у кого важке ватеріальне становище. Або ж студентам, яким краще зосередитись на навчанні, замість того, щоб працювати задля його оплати. А решту інвестувати в навчання і виховання. Навчання робить людей самостійними – Допомога ж робить їх залежними, якщо, звісно, в цьому не вбачати мети. 20. Я кілька разів натиснув на вмикач реверсивного теплового насоса, який забезпечував опалення взимку і роботу кондиціонера влітку. Марне. Немає струму. Натиснув на кнопку лампи коло узголів'я. Світить. Дивно. Невже насос зіпсувався? Не такий він уже і старий? Сів до комп'ютера, щоб знайти квитанцію з номером служби обслуговування. Тієї ж миті пролунав сигнал про надходження нового листа електронною поштою. Я розкрив його. Це було повідомлення від електрокомпанії про припинення постачання енергії до обігріву. Я використав встановлену квоту на поточний місяць. Далі йшов повчальний, досить неприємний текст. Я плюхнувся у крісло і глибоко зітхнув. Цього слід було очікувати. Чверть Чув вісью війни зі смертю було те, що уряд назвав довготривалою смертельною загрозою – потепління атмосфери, яке порушувало рівновагу клімату і вже призводило до природних катастроф. З метою контролю за енергетичними споживаннями у домівках служба вдалася до рішучих заходів. Сьогодні якраз 26 число поточного місяця. Отже, впродовж п'яти днів не буде опалення. На щастя, метеопрогноз на тиждень був досить сприятливим. Я розумію усі ці заходи. Хоча було дуже неприємно усвідомлювати, що тебе аж настільки контролюють, та ще спійматися на упущенні. Попередньої суботи не завелася моя автономна машина, я використав тижневу квоту на пересування та більше не зможу кудись гайнути цими вихідними, оскільки в спальному районі, де я мешкаю, Ніяких цікавих занять не передбачено. Я два дні просидів вдома, безцільно тиняючись квартирою, гортаючи папереві реклами, журнальчики, від чого виникало бажання податись у кругосвітню подорож на лайнері, поїхати на інший кінець світу, поміняти авто чи оновити гардероб. Пролунав дзвінок у двері. Це був майстер побутової техніки, який привіз новий холодильник. Мій зіпсувався, хоча і не мав трьох років. Заплановане старіння проявлялося щодалі швидше, і прилади служили далі менше. При такому ритмі незабарому сумою щомісячну заробітню платню поглинатиме оновлення всіх цих дорогих прибамбасів. Подумати лише, колись холодильник служив 20 років. Мені аж недобре стало, коли довелося викинути його у міст. Яке марнотратство! Ягня з Нової Зеландії, курча з зилії, булгур з Канади… Воловина з Аргентини, черешні, щилі, полуниця з Польщі, Ківі з Нової Зеландії. Несподівано я збагнув, що все було привезено з іншого краю світу. Не такий вже й екологічний підхід. Але я купував те, що знаходив у магазині, зважаючи на свою купівельну спроможність, з платнею інженера-початківця. Іншого разу я був пригнічений після перегляду тележурналу – після Іспанії, яка в травні 2021 року повідомила про намір спонукати людей відмовитись від приватної власності і вибрати спільні для проживання квартири, що нагадували сумнозвісні комуналки в Радянському Союзі. Вирішила змінити законодавство з метою сприяння будівництву багатоповерхівок на місці Садиб і Каліфорнія. Ботім, 15 жовтня 2021 року, французька міністерка житлового господарства своєю чергою повідомила про те, що настав час покінчити з індивідуальними будинками, які, на її думку, є екологічним, економічним і соціальним нонсенсом. Усюди вимальовувалась така сама тенденція. Змалку мріючи придбати колись власний будинок, того дня я зрозумів, що, можливо, Моя мрія ніколи не здійсниться. З пресу я дізнався, що окремі люди не могли більше терпіти постійного контролю держави. Вони встановлювали сонячні батареї на даху будинку, опалювали будівлю дровами, розривали договори на постачання електроенергії і газу, щоб від них забрали лічильники, комунікатори, які перетворились на постійних нишпорок. Таким чином вони випадали з-під контролю і нікому ні про що не звітували. Усе це, на мою думку, було лише тимчасовим явищем. Уряд не забариться з упорядкуванням і квоти на дрова для опалення, а сонячної енергії, вочевидь, не вистачить, щоб обігріти дім». Тоді їм доведеться поїхати в якусь віддалену місцину, оселитись посеред власного лісу, самим різати дерева і виживати на самоті. І, хоча така вололюбна ініціатива викликала жваву дискусію у пресі, довелось навіть організувати в телестудії зустріч з міністрами, аби присоромити повстанців. Потім настала черга президентського звернення до нації. Дорогі співвітчизники, ви являєте собою мудрий народ. Тож, як розумні індивіди, ви, наскільки я знаю, здатні збагнути негативний вплив деяких із ваших підходів до життя на планету і клімат упродовж останньої половини століття. Я певен, що вам вистачить проникливості дотримуватись заходів, запропонованих урядом, і докласти зусиль для поліпшення ситуації. Переважна більшість із вас їх уже схвалила». Засоби масової інформації раз у раз повторювали, що переважна більшість людей ці заходи схвалює. Мені самому було ніякого від постійного контролю за щоденним життям. Але, зрештою, я приєднався до загальної думки. Будь-якому разі слід було щось та робити для клімату, щоб на цій планеті можна було жити. Перелік інструментів маніпулювання масами. Продовження. Крістоса, Анастопулса. Поєднувати лестощ з винуватістю. Улещити людей щодо їхнього розуму, потім змусити їх вірити в те, що вони відповідальні за свої проблеми, тож не приймати запропонованих варіантів небажано. Наслідки лестощі призводять до приязного прийняття подальших слів звинувачення. Стають заміною обурення, яке могли б спричинити постійні звинувачення самого себе – Спонукають до прийняття запропонованого рішення. Відчутно ускладнюють опірність. Кріст скрукував вулицею Ерму головною торгівельною артерією «Афін». Великі міжнародні вивіски вздовж вулиці були продумані дуже старанно, так, щоб викликати бажання. Нинішне прагнення контролю за народом пояснювалось і необхідністю підкоригувати проблеми, породжені століттями повсюдного впливу багатонаціональних корпорацій на людей. Той вплив сформував наші погляди і глибоко змінив спосіб життя, схиливши нас переважно до двох видів діяльності – Праці і споживанню, а проблеми були відчутними діабет і серцево-судинні захворювання, спричинені надмірним споживанням нездорової їжі, до якої великі компанії схиляли людей, жорстокість, до якої призвели паскудні сюжети, що змалечку показували дітям на всіх екранах, забруднення, до якого призвело бездумне і непотрібне перевезення товарів з одного кінця світу в інший. Чи, скажімо, заплановане старіння феноменальної кількості різнородних приладів, які викидали в утиль, тим часом яких можна було розробити так, щоб вони працювали в десятеро довше. Багато національні компанії чудово усвідомлювали проблеми, що їх самі створили. У цьому можна переконатись, наприклад, по тому, що керівники американських великих соціальних мереж Забороняють своїм дітям доступ до власних винаходів, про що стало відомо в американській пресі. Дехто доходить до того, що забороняє дитині будь-який екран. Завдяки своєму становищу вони добре знають про його шкідливий вплив. Але вони не збираються звинувачувати монстра, якого самі породили, і хочуть показати себе рекордсменами у винайденні рішень. І, власне, цієї причини дедалі частіше займають позиції з соціальних питань, демонструючи світові нове заспокійливе обличчя, виступають на захист екологічних і людських цінностей, вкладають партнерство з неурядовими організаціями, що захищають добрі справи. Водночас вони ведуть агресивне лобі з метою захисту всіх своїх інтересів. І далі безсоромно продовжують забруднювати довкілля, використовуючи весь свій вплив на те, щоб люди дотримувались правил збереження довкілля через примус оновлення всіх приладів. Досить сказати, що починаючи від електричних машин до вітрових турбін, не забуваючи про всі вимоги ще до помешкань, ринок псевдоекології являє собою гігантський бізнес. Це справжня курка, що несе золоті яйця, хоча результати рідко коли добрі для самої природи. Досить глянути на вітрову турбіну, щоб у цьому переконатись. Для того, щоб поставити щоглу, у землю треба залити 800 тонн бетону. Кожна турбіна має генератор, який містить до 2700 кілограмів неодиму, рідкісно з земельного металу, видобуток і очистка якого надзвичайно забруднюють довкілля. Було також встановлено, що вітробіт турбіни підвищують температуру ґрунту, на якому їх поставлено, що сприяє нагріву поверхні землі. Вони вбивають багато кажанів і проганяють хижих птахів, унаслідок чого у місцевості порушується харчовий ланцюжок і змінюється екосистема. Це доведено численними науковими дослідженнями. Але вони перебувають в осереді гіперрентабельної фінансової системи, яка вигідна великим американським пенсійним фондам, страховикам і нафтовикам. Цей бізнес настільки прибутковий, що призводить до корупції при прийнятті рішень, яка інколи супроводжується залякуванням. Крістос зітхнув. На планеті настане гармонія тоді, коли люди віднайдуть рівновагу, коли вони позбудуться шкідливого впливу, який псує їм життя. Вводячи в оману щодо того, що робить їх щасливими, коли вони виявляють, що можуть самореалізуватись, працюючи інакше, споживаючи менше, глибше пізнаючи самих себе, інших і природу. Крістос не втримався від усмішки, пригадавши недавній анекдот – у 2020 році керівники мультинаціональних компаній перейнялися глобальним потеплінням. І Клаус Шваб, президент Світового економічного форуму, який щороку збирається в Давосі, заявив з приводу екології – світ перебуває в надзвичайному стані. Цього року форум обрав для обговорення тему захисту довкілля. Учасники прибули в Давос на борту близько 1200 приватних літаків – Трохи пізніше, в липні 21-го року, на стіл Європейської комісії в Брюсселі ліг проект оподаткування керосину. Комісія запропонувала звільнити від нього приватні літаки. 21. Війна зі смертю. Акт 5. Для того, щоб боротись проти жорстокості, яка з року в рік ставала очевиднішою і переросла у справжню проблему – Уряд повідомив про встановлення по всій території камер для розпізнавання облич, що на той час уже працювали в Китаї, Ізраїлі та багатьох інших країнах. Франція вже встановила їх у Ніці. Система, що її збиралися розповсюдити, спиралась на експертне системне забезпечення, яке давало змогу проаналізувати вираз облич людей, щоб виявити емоції, здатні призвести до злочинного вчинку». Досить було ознайомитись зі статистикою Міністерства внутрішніх справ, щоб зрозуміти, що фактично більшість убивств рідко здійснювалися серійними вбивцями чи професійними злочинцями – а радше простими громадянами, які втратили самовладнання у повсякденному житті, доведені довідчою сусідом, супутником життя чи автомобілістом, вони переходили до акту під впливом емоцій, що давали імпульс до жорстокості, до якої їх привчили фільми та деякі відеоігри. Ідея була проста – Виявивши ризик акту жорстокості, система подасть знак тривоги, і група поліціянтів поквапиться приїхати на місце рекордно швидко, щоб втрутитись до того, як об'єкт перейде до дії. Так буде врятовано не одне життя, не кажучи вже про рани і психологічні травми. Я цілком прихильно ставився до цього задуму. Якщо це дасть змогу покращити безпеку, виграємо ми всі. Це, без сумніву, буде дієвішим, ніж... Відміна готівкових грошей, що первісно мала б зупинити карні злочини, крадіжки і контрабанту, але виявилось невдалою. Тепер мафіози отримували плату в криптовалюті типу біткоїнів. Завчасно деякі громадяни виступили проти бажання загального шпигунства за населенням і забили на сполох щодо потенційних відхилень системи щодай змогу виконавчій владі – Постійно знати, де ми перебуваємо. Міністр внутрішніх справ назвав їх «змовниками», і це означення повторили у всіх засобах масової інформації. Це було дуже кумедно, бо виявилось дуже ефективним. Я зрозумів це в офісі колокава машини. Як тільки про це заходились, і хтось із колег висхоловлював незгоду, досить було навіть жартома назвати його «змовником», як йому одразу заціплювало – Перегодом уряд вдався до іншого заходу, який знову заборонив усю павутину. Цього разу йшлося про надання органам державної влади доступу до інформації, яку накопичили біометричні датчики, що їх тепер носило багато громадян. Міністерство охорони здоров'я константувало, що люди не беруть до уваги тривожні сигнали покажжика. Коли їхній організм негативно реагував на цукор, вони продовжували його споживати так, наче нічого не сталося. З огляду на вартість цього приладу, це було ненормально, а враховуючи стан фінансів органів соціального страхування, які були на межі банкрутства, довелось діяти негайно. Відтоді особи, які не зважали на тривожні сигнали так само, як ті, що відмовлялись від імплантації датчика, Мали платити додаткові соціальні внески. З часом, можливо, це буде відмінено. Перелік інструментів маніпуляції масами продовження. Від Крістоса Анастопулоса. Маркувати незгодних. Маркувати незгодних, прирівнюючи їх міркування до міркувань прихильників якогось ганебного руху наприклад, змовництво. Наслідки: псує репутацію незгодного в очах населення, викликає почуття сорому, яке перешкоджає наполягати на своїх аргументах, заважає населенню дослухатись, відвертаючи його увагу від висловлених аргументів, дає можливість уникнути відповіді по суті на порушені проблеми і заперечення. Унеможливлює демократичне обговорення запитання, знищує в зародку намір заперечити. Христос усміхнувся, пригадавши звинувачення у змові. Треба бути геть наївним, щоб у рішеннях можновладців не вбачати прихованого наміру. Якщо подумати про кількість змов, що їх задумали за останні сто років, то стає цілком ясно, що теоретиків змови набагато менше, ніж змовників. 22. Минуло кілька місяців, і уряд вирішив скасувати загальний базовий дохід для тих, та відмовився від автономних машин та біометричних датчиків, оскільки вони дорого обходяться суспільству та на державні кошти не заслуговують. До цього, власне, і йшлося, сказав Крістос по телефону. Тобто, загальний базовий дохід був інструментом влади, інструментом контролю за населенням. Він дає змогу тримати людей у руках, змушувати їх коритися. Що ж у своєму аналізі Крістос, напевно, зайшов надто далеко – будь-якому разі я не міг зрозуміти, чому частина людей перто відмовлялись від того, що вочевидь було прогресивним». Стосовно прогресу, розробники біометричного датчика знайшли нове генігальне застосування приладові. Він міг виявити в організмі носія гормональний сплеск, характерний для різкої негативної емоції з тих, що можуть довести до вбивства. Це дасть змогу ввести цей параметр аналізу в експертне програмування забезпечення. Яким обладнанням камери розпізнавання людей і яке вивчає Вираз обличчя. Поєднання двох підходів забезпечить абсолютну надійність. віднині не буде жодного ризику помилитись. Як на мене, це було щось неймовірне. На кону була гарна обіцянка – кінець незахищеності. Поліція зможе нейтралізувати вбивцю, перш ніж той перейде до справи. Ми всі зможемо спокійно ходити вночі. Справжня революція. Лікарі, опозиціонери висловили сумніви щодо надійності приладу. Інші знову послались на побоювання щодо шкоди здоров'ю після вживлення електронного імпланта в тіло. Але їхні аргументи були розбиті вщент у засобах масової інформації. У декого з лікарів вилучили ліцензії через підтримку ТЕЗ, позбавлених наукового підґрунтя. Коли своє занепокоєння висловив колишній лауреат Нобелівської премії, його обізвали старим маразматиком. Двох відомих професорів медицини було негайно відправлено на пенсію – Усім решту одразу заціпило. Не можна було навіть дізнатись, про що вони думають. Мені було трохи ні в сих, ні в тих від брутальної розправи із ними. Водночас науковець, який плете бозна, що не науковець. Людині можна отримувати вищу освіту, але схилятись до теорії змов. І на цей раз ненависники виступали майже скрізь в інтернеті, викриваючи у своїх відео Надмірне використання датчика, який первісно був вживлений зовсім з іншою метою. Вони знову щинили галас з приводу втрати своєї сумнозвісної свободи. І все це через те, що тепер їхні думки зможуть прочитати просто на вулиці. Їхні відео дуже швидко вилучили після цензурування соціальними мережами і сайтами, де їх було розміщено. Особисто мені було байдужісінько до їхніх аргументів. Адже було нема чого приховувати мені опис інструментів маніпулювання масами, продовження від Крістоса Анастополуса, практикувати поетапність, запроваджувати поетапно заходи, з якими люди не погодилися б, якби їх застосовували гуртом, робити це етап за етапом, дотримуючись досить довгого періоду від одного до іншого. Наслідок. Коли народ звикне до першого етапу заходу і вважатиме його природнім, тоді можна переходити до другого і так далі заплутувати інформаційні параметри, ліквідувати інформацію, яка могла б створити базову систему координат і дала б змогу порівнювати і висловлювати критичні зауваження. Наслідок, маючи тільки один офіційний дискус, народ легко приймає запропоноване. Прибравши руку з клавіатури, Крістос потягнувся – Здавалося, нікого в країні не хвилювало те, що науковці змушували мовчати, вільно опубліковані відео вилучали, і все це тільки через те, що висловлені речі шокували. Христос пригадав слова Ноама Хомського, які закарбувались його в пам'яті. «Свободи висловлення має сенс тільки тоді, коли застосовується до відразливих для нас думок». Або ти захищаєш свободу висловлювання щодо думок, які ти ненавидиш, або не захищаєш її зовсім. Навіть Гітлер і Сталін з радістю захищали свободу висловлювання щодо ідей, які їм імпонували. Христос також питався, бачити людям вистачить наразі мужності вийти на вулиці, маніфестації, знаючи, що Міністерство внутрішніх справ тепер спроможне ідентифікувати індивідуально кожного демонстранта, Завдяки сумнозвісним камерам. На думку міжнародної амністії, якраз можливість належати до анонімного натовпу, дає багатьом людям змогу брати участь у мирних демонстраціях, бо вони почуваються в безпеці. Але те, що ймовірно вимальовувалось на обрій, було набагато гіршим. Поступове поетапне запровадження системи соціального контролю на зразок китайського. У Китаї камері з розпізнаванням обличчя використовувались постійно, контролюючи найменший жест населення. Якщо ви переходите вулицю поза лініями переходу, система негайно вас ідентифікує, ваше обличчя і ім'я будуть виведені на величезний, видимим усім екран, щоб вас присоромити і ви втрачаєте бали суспільної довіри». Суспільна довіра – це система, яка надає кожному громадянину капітал у балах. Ви втрачаєте бали, коли забуваєте заплатити за паркування, їсте сендвіч у метро або пишете неправду в улюбленій соціальній мережі. А коли ваш капітал балів опускається надто низько, ви втрачаєте певні права, наприклад, не можете купити квиток на поїзд чи літак гірше ваших друзів попереджають про вашу погану оцінку і спонукають або вас повчати, або з вами не бачитись. Система спирається переважно на сором та страх вилучення з кола друзів. Європейські країни визріли для такої системи. Уже майже 20 років за океанські соціальні мережі нав'язують решті світу американську культуру популярності. Оскільки мережі спонукають людей зібрати максимум вподобаю для кожної зі своїх публікацій чи дописів, вони мають надзвичайний вплив на бажання стати популярними. От тільки такий аспект, геть невластивий європейській культурі, зокрема в таких країнах, як Іспанія і Франція, які дуже прив'язані до автентичності, там передусім важливо бути самим собою, а не подобатись». Але сьогодні молоді народжуються з Фейсбуком і, відповідно, з малку приречені на отримання схвалення від інших. Вони стають зрілими для соціального контролю. Постійний страх осуду іншими підштовхуватиме їх, немов баранів виконувати розпорядження органів влади. 23. Крістос кліпнув і ледь розплющив очі, які засиплювало світло. Він проспав схід сонця, спина трохи заніміла, він потягнувся, розкинувши руки на піску. Сон на пляжі ніколи не буває надто комфортним, але яке відчуття щастя, яке цілковите відчуття свободи. Вчора вечорі він зустрівся з друзями. Вони повечеряли, випили і потанцювали в одному з ресторанів на береговій лінії. Потім йому заманулось провести ніч просто неба. Він довго лежав на піску з широко розплющеними очима милуючись чарівним небесним склепінням усіяним зорям. Зорі так далеко, що світлу найближчої з поміжних потрібно чотири з половиною роки, щоб ми могли її побачити, милуючись небом, ми відзначаємо минуле. Христос звівся на лікті. Вдалині позаду нього хтось награвав на піаніно кілька нот ностальгованого мотиву «Мануса Хадзідакіса». Напроти, невеликий рибальський човен наближався до берега, несучи на борту плоди ранкової риболовлі. Крістос усміхнувся, пригадавши стару історію про грецького рибалку, який на терасі кав'ярні на березі моря зустрівся з американським туристом. Вони трохи поділились розповідями про себе. Грек пояснив, що на риболовлю він ходить вранці, а по обіді любить ніжитись на цій терасі, спокійно смакуючи склянку узо. Тоді американець зауважив тобі слід виходити на риболовлю і по обіді. Грек ошелешено втупився в нього. Навіщо? Щоб подвоїти прибуток, рибайка байдуже дивився на нього. І що це мені дасть? Ти трохи заощадиш і матимеш за що купити другий човен. Тут насуплює брови той. Але, а що тоді? Наймеш моториста і, маючи два човни, подвоїш заробіток. Прийдеш момент, коли ти зможеш інвестувати в третій човен і так далі. Грек хитає головою з виразом абсолютного нерозуміння. «Так, але що це мені дасть?» Американцю нарешті урвався терпець. Послухайте, ти станеш багатим і вільним робити, що заманеться, матимеш гарне життя. Можеш спокійно вставати вранці, піти трохи половити рибу, повернутися на берег і смакувати склянку Узо». Христос звівся на ноги і підійшов до берега. Пісок масажував ступні. Приємно пахло морським, насиченим йодом повітрям. Вчора він надіслав свій невеличкий огляд Томові. «Прокинься, друже!» – голосно мовив він, доки не стало запізно. Йому відповідало легеньке хлюпотіння хвиль. Він планував опублікувати цей документ, щоб поширити серед більшого числа людей. Вони мають знати інструменти, якими користуються для маніпулювання, щоб мати змогу захиститись. Вони мають зрозуміти, в якому напрямку їх підганяють тихою сапою. Це вкрай важливо. «Крістос поринув у споглядання моря». Ця історія війни зі смертю була якимось відхиленням. Коли ведуть війни зі смертю, то ведуть війну за життя, бо життя і смерть не роздільні. Вони не можуть існувати одне без одного. Ризик є невід'ємним складником життя. Прийняття частки ризику у своєму існуванні – це те, що дає нам змогу насолоджуватись його цінністю. Адже ми вже знаємо, наскільки воно ефемерне. Якщо унеможливити будь-який ризик, життя стане прісним і нудним. Довкола рибальського човна кружляли мартини, порушуючи ранкову тишу короткими різкими криками. Христос йому усміхнувся і рушив вздовж берега, відчуваючи, як прохолодна вода пестить ноги. Він пригадав смішну історію життя Авіцени. Великий інтелектуал XI століття був однораз філософом і лікарем, якого його наступники прозвали Чейк-ель-Райс, тобто князем вчених. Він редагував кілька наукових енциклопедій. Його думка мала вплив на Захід до XVI століття. Він, між іншим, був великим пияком, пив весь час, але ніколи не п'янів. Його розум залишався ясним. Одного дня йому зауважили – «Послухайте, Авіцена, ви ж усе-таки лікарі, розумієте, що така кількість алкоголю скоротить тривалість вашого життя?» Усміхаючися, Авіцена пильно на нього подивився і спокійно відповів. «Мене цікавить не довжина життя, а його ширина». 24. Я не спав усю ніч. Вчора ввечері перечитав текст Крістоса, який мені просто приголомшив. Здавалося, що я наче з похмілля прокинувся в іншому світі, як він... Усталився, я не бачив, але він мені дуже не подобався. Закортіло шоколадку. Це був суботній ранок, вихідний, тож я міг поїхати у місто, у шоколадну крамничку і начхати, що мій датчик зашкалить усі лічильники, підніме на ноги швидку і таке інше. Навпаки, мною опанувало шалене бажання робити те, що хочеться навіть надміру – Треба переступити через усі ті заборони, які я попри власну волю прийняв і які потроху мене душили. На сходовій клітці я побачив сусідку, зустріч з якою уникав не один місяць. І несподівано зупинився, щоб перекинутися словом, спитати про справи. «Сьогодні пані Бланшар не буде на місці», – сказала вона. Її щойно викликали в лікарню. «Її син доходить останньої межі, йому недовго залишилось». Вона похабцем помчала до нього, «Господи, який жах!» Я завжди шанобливо ставився до бані в планшар і тепер злився на себе, що надто різко засудив її за відмову від вживлення датчика. Я якраз роздивлявся вітрину з шоколадними цукертками, коли почув голос нашої консьєршки. Я підвів очі. Вона переді мною саме робила замовлення. «Мені шкода», – почув я слова продавця у відповідь на її прохання. «Але я не можу відпустити вам шоколад без сертифікату». «Та це для мого сина, не для мене. Він неповнолітній, йому не обов'язково мати сертифікат. Яка жінка, що стояла поруч зі мною, похитала головою, звівши очі до неба і прошепотіла на вухо чоловікові. При такій огрядності їй би таки треба поставити датчик». Чоловік кивнув на знак згоди. Ті слова мене страшенно обурили. «Послухайте, вела далі пані бланчар. Мені обов'язково потрібні ці шоколадки. Це для мого сина. Сьогодні я обов'язково мушу їх йому принести». Я відзначив, з якою неймовірною гідністю вона стримувала ридання. Мені було страшенно незручно. Ця ситуація надзвичайно мене бентежила. «Послухайте, пані, я ризикую отримати штраф у 45 тисяч євро і потрапити за грати, якщо не буду запроваджувати в життя санітарні вимоги уряду». Він подав знак головою одному з колег, високому здоровилу, який досить міцно взяв пані Бланшар за руку і повів до дверей. «Ну ж, бо, пані, будьте розважливі!» – повторював він. Я помітив, як по її щоках котились сльози віччаю. «Стривайте!» – закричав я. – «Це справді для її сина. Я можу підтвердити, він у лікарні. Я дотримуюсь закону, пане. Я був настільки шокований, що мені мову відібрало. Слухаю вас!» – звернулась до мене продавчиня. Я похитав головою, надто шокований, аби вимовити бодай щось, і вийшов з крамниці, нічого не купивши. Пані Бленчар з похиленою головою відійшла вже далеченько. Моєму обуренню не було меж. Я лютував. Ніколи за все своє життя я не бачив більш несправедливої сцени. Мене аж нудило». Досить швидко моя відраза переросла в гнів, щойно я пригадав низку подій продовж останніх місяців, які призвели до такої нестерпної ситуації. Як так вийшло, що ми відмовились від свободи, підкорившись таким неправомірним заходам? Я згадав про огляд Крістоса, і мій гнів несподівано переріс у ненависть. Людь ненависть до тих, хто неупинно брехав, втягуючи нас у цю диявольську спіраль. Кров прилила до обличчя, тиск сягнув піку. Я знавісні від люті і був готовий убити, оскільки ж винуватців не було, моя ненависть тільки накопичувалась, зростала в десятки разів, не тямилась від безсилля, душила мене зсередини, аж не сила терпіти». Я заплющив очі і змусив себе глибоко дихати, марно намагаючись розслабитись, а коли їх розплющив, мій погляд вловила камера спостереження, пролаштована на ліхтарному ступі. Її телеоб'єктив сам повернувся у мій бік, пильно вдивляючись у мене. Збагнувши в чому річ, я одразу ж рефлекторно заховав обличчя. О, ні, тільки не це. Чи ж не запізно? Чи камера розшифрувала мої поривання до вбивства... І тут я почув неголосний сигнал мобільному телефону, він йшов від мого біометричного датчика, той в будь-якому разі мій стан вловив. Я знав, що це означає, до чого він призведе, і відчув раптове прагнення втекти, врятуватись, піти звідси, поїхати будь-куди, де інде. Я кинувся на вулицю, тримаючи тяжком руку над чолом, щоб камери, яких навкруги було повно, не розгледіли моє обличчя. І чим душ побіг додому, та на розі вулиці різко зупинився, ледве переводячи погляд. У мене було нове посвідчення особистості членів Європейського Союзу. Тобто моє обличчя зафіксовано в картотеці Міністерства внутрішніх справ. Камера вже мене ідентифікувала. Цілком певно. Тож я кинувся до гаража. Тікати якнайшвидше і якнайдалі, навіть залишити геть усе за собою. Покинути це пекло, якому немає назви. Я підбіг до авто, засапавшись і стікаючи потом, похапцем відчинив дверята і поквапився вмоститись за кермо і тут же заумер. Програмне забезпечення мого автономного авто було централізованим, за якусь мить ще до того, як я встигну виїхати з міста, поліція звернеться до сервера і одразу дізнається про напрямок мого руху. Я вискочив з авто, вибіг з гаража, далі тримаючи руку дашком, не знаючи, що робити. Я біг на умання, без плану, без жодної думки. За кілька хвилин помітив браму міського парку. Розлогий терен природи, зелені легені, безликого передмістя. Я зайшов у браму і кинувся в Липову алею. Звідти заглибився в гайок, де кущі і необрізані дерева росли на власний розсуд. Під ногами тріщало сухе гілля, пахло вологою рослинністю під ліска, я дихав глибоко, не уповільнюючи ходу. Природа. Природа заспокоювала, позбавлена всього комплексу технологічного обладнання, яке, як ми наївно думали, було в нас на службі. Тим часом, як воно давненько було спільником наших повелителів, природа дихала свободою. Цієї миті я збагнув її цінність. Для людської істоти найзаповітнішою є свобода – Чого варте наше життя без свободи? Чим воно наповнене? Свобода – це сіль життя, або більше вона його сутність. Життя без свободи не має жодного сенсу. Я йшов серед дерев без цілі й без надій. Мені нікуди йти. Камери всюди розпізнають моє обличчя, окрім того, щоб вижити, потрібні гроші. Готівки більше не існувало, моя банківська картка – це стукач. Мене знайдуть, простеживши за платежами». А біометричний датчик може легко мене локалізувати, даючи тим самим рятівникам можливість втрутитись. Я більше не був людиною. Я був пожиттєво закодований, чіпований, закаталогізований, занумерований у Міністерстві внутрішніх справ та під низкою цифр в управлінні фінансів. Я був загнаний, наче той щур. Перед виходом з гайка я почув звук квапливих кроків праворуч і інстинктивно закам'янів. Звідти вираднули два поліціанти з доставленою на мене зброєю. Я відчув різкий біль, що охопив усе моє тіло. Хотів відреагувати. Запізно. Кілька слів на завершення. Я довго міркував перш ніж взятись за цей роман. Чому? Тому що віддавна прийняв для себе заповіт Лао Цзи. Краще запалити свічку, ніж проклинати темряву. Цього, власне, я дотримуюсь багато років в кожній своїй книжці – і так історія, яка щось викриває, яскраво висвітлює зло геть не моє. Тим, я думаю, що інколи в житті ми стикаємось з винятковими ситуаціями, які варті незвичної реакції. Скажімо, людина з вашого оточення опинилась під впливом самозакоханого мерзотника і ніяк не може збагнути, чому поступово втрачає увіру в себе і впадає в депресію. В такій ситуації варто показати їй, що вона страждає не через саму себе. Проблема не в ній, причина її страждань у зовнішніх чинниках. Те саме властиво цілому колективу у ситуаціях, коли ми втрачаємо свободу дій, бо кинуто краплені кості, і ми не можемо усвідомлювати, в яку гру з нами грають. Я все-таки вирішив написати цю книжку, бо вважаю, що в контексті, в якому ми живемо нині, Кожен має право знати про методи маніпулювання масами, в яких сформувалися можновладці. Таким чином, кожен зможе їх розпізнати, коли вони будуть задіяні та обійти, і тим самим збереже свою свободу. По суті, основоположне право громадянина полягає в можливості приймати власні рішення вільно, а не під протизаконним примусом осіб, які цілеспрямовано використовують методи, що широкій громадськості невідомі. Я також сподіваюся, що ця книжка сприятиме зменшенню поляризації, яку навмисно провокують серед населення, інколи навіть у родинах. Те, що нас розділяє, робить нас нещасливими. Ми не заслуговуємо на страждання через річні точки зору. Наша єдність з родиною, друзями і значно ширше з людством є основною запорукою життєвої рівноваги. Давно вже час відновити стосунки з тими, хто думає інакше, і любити одне одного попри розбіжності, щоб вповні насолоджуватись тим, що нас об'єднує». Звісно, попри все, можна відчути себе слабким і безсилим перед великою силою мультинаціональних компаній та обранців, які з ними в змові. Але основоположний текст таоїзму, Дао де Лао-цзи вчить нас, що ніщо у світі не є більш непослідовним і слабшим за воду. Проте вона розмиває те, що є твердим і міцним. Ніщо не може її ні перебороти, ні подолати. Слабкість допомагає усвідомити міцність, а м'якість твердість. З огляду на це, скажімо, що мультинаціональні компанії інколи стають справжніми імперіями і навіть виявляються могутнішими за держави. Але ці імперії зведені на сипучих пісках, по суті їхня міць зумовлена тим, що ми з вами просто робимо вибір на користь їхньої продукції. Величезні фінансові ресурси, які забезпечують їм таку владу, складаються зі сукупності наших щоденних невеличких покупок – а контракти підписують обранці, за якими ми віддали свій голос. В обох випадках справжня влада знаходиться власне в наших руках. І хіба ж усі імперії не несуть собою зерно руйнації? Всі імперії, починаючи від Римської до Османської, зокрема Візантійська і імперія Наполеона, розпалися – Концентрація влади і уніфікація, яку вони породжують, протиприродні, тим часом як наша природа завжди має рацію». Власне, саме тому я й написав цей роман, друзі. Ноам Хомський твердив, що інтелектуали несуть відповідальність за те, щоб говорити правду і розвінчувати брехню. У своїй знаменитій промові у Стокгольмі 1957 року Альберт Камю підкреслив наявність двох справ, які зумовлюють велич професії письменника – «Служити істині і служити свободі». А кількома днями пізніше в іншій промові додав – Творити сьогодні – це творити з огляду на небезпеку. Будь-яка публікація – це акт, і цей акт наражається на пристрасне століття, яке нічого не прощає. Минуло 65 років, а його слова, навдивовижу, актуальні нині, цілком зрозуміло, що в цьому і полягає причина того, чому митці демонструють оглушливу тишу про нинішню ситуацію. Я зі свого боку усвідомлюю ризик, на який наражаюся, пишучи цю книжку. Тому я вирішив, що маю обов'язок її написати, щоб розкрити чинні механізми і процеси, в яких ми задіяні останнім часом. Звісно, це не мій звичний підхід. І в наступному романі я повернусь до того, що мене глибоко надихає, до створення позитивних історій, які сприяють запалюванню маленьких святкових свічечок».